11. A szakadék szélén 1978-tól 1980-ig New Yorkban találkoztam. Házassága megmentésére tett, utolsó kísérlete nem sikerült. Ezért úgy töltöttünk el egy hetet menhettemben, mint a menekültek. Válásom Krisztennel még nem zárult le. Joan pedig alig néhány nappal korábban hagyta ott végleg Ronit. Épp azon gondolkoztunk, hová tudnánk néhány napra eltűnni New Yorkból, ahol csak ketten lehetnénk, és még a telefon sem csörög, amikor valaki megkérdezte, hogy a Virgin Music nem a Virgin szigetek nevű szigetcsoportról kapta a nevét. A válasz természetesen nem leges volt, de a szigetcsoport pont olyan romantikus tűnt, mint amilyenre akkor szükségünk volt. Joannal ezért azonnal úgy döntöttünk, elrepülünk a Virgin szigetekre. Bár aludnunk sem volt hol, és túl sok pénzünk sem, annyit tudtam, ha azzal a komoly szándékkal utazunk oda, hogy vennénk egy szigetet, a helyi ingatlan ügynökségtől fillérekért kapnánk szállást egy hatalmas villában, és helikopterrel körberepülnék velünk a szigeteket. Jó mókának tűnt. Nagy lazán felhívtam néhány ingatlan irodát, megemlítettem a Sex pistols és Michael Field nevét, és azt, hogy a Virgin Music azt tervezi, hogy vásárol egy szigetet, ahol a híres rockztárok kipihánhetnék fáradalmaikat, sőt, még egy stúdió építését is fontolóra vennénk. Az ingatlan persze azonnal lázba jött. Joannal elrepültünk a Virgin szigetekre, ahol királyi fogadtatásban részesültünk, és egy pazar villában kaptunk szállást. Másnap helikopterre szálltunk, az ingatlan megmutatta az eladó szigeteket, mi pedig úgy tettünk, mintha az első kettő tényleg érdekelne, Miközben folyton azt kérdezgettük, tud-e még mást is mutatni? Hm, nézzük csak. Van itt még egy valódi gyöngyszem, felelte. Egy brit lord árulja, aki sohasem járt erre. Nekker sziget a neve, de nem túl jó vétel, mert több mérföldnyi távolságra van mindentől. Nem baj, feleltem. Azért megnézhetjük? Ahogy a Nekker sziget fölé értünk a helikopter ablakából, megcsodáltam az alattunk elterülő tiszta, áttetsző kékséget. Fehér, homokos tengerparton értünk földet. A szigeten nincs ivóvíz, víz, magyarázta az ingatlan ügynök. Utoljára két újságíró lakott itt, túlélő tábort szerveztek, de alig egy hét múlva már rádiónk kértek segítséget. Ez a környék leggyönyörűbb szigete, de rengeteg pénzzel lehetne csak lakhatóvá tenni. A tengerparton hegy magaslott, mi pedig Joannal elindultunk, hogy megmásszuk, és onnan nézzünk le a szigetre. Kitaposott ösvény persze nem volt, így mire felértünk, a kaktuszok össze bennünket, és tele voltunk vérzősebekkel. A panoráma viszont mindenért kárpótolt. Az egész tájat beláttuk. A szigetet teljesen körbevette a fehér homokos tengerpart. Az ingatlan elmesélte, hogy a nekker partján bőrhátú óriás teknősök raknak tojásokat. A víz pedig olyan tiszta volt, hogy az alattunk fekvő zátony homokos fenekén békésen úszkáló hatalmas tengeri ráját is láthattuk. A hegyoldalban rengeteg sirály és csér fészkelt. A vízben rendezett sorokban pelikánok haláztak. Felettünk egy fregatmadár szélesre tárt szárnyakkal vitorlázott. A szárazföldre pillantva két sós vízű tavat és egy kisebb trópusi erdőt láttunk, a fák lombjai fölött pedig kisebb csapat fekete sapkás papagáj repült. Ahogy átnéztünk a körülöttünk lévő szigetekre, nem láttunk mást, mint türkiszkék partokat, egyetlen ház sem volt a láthatáron. Lassan lemásztunk a hegyről az ingatlan ügynökhöz. Mennyit kér a szigetért? kérdeztem. Három millió fontot. Hirtelen minden lelkesedésünk és reményünk elpárolgott, hogy egyszer majd a hegytetőről nézzük a naplementét. Azért jó ötlet volt, jegyezte meg Joan, ahogy visszavánszorogtunk a helikopterhez. Mennyit adnának érte? kérdezte az ingatlan ügynök, mintha potenciális vevők lennénk. Úgy 150 ezret feleltem könnyedén, legfeljebb 200 ezret. Tettem hozzá, hogy komolyabbnak tűnjön az ajánlat. Értem. Mire visszaértünk a villához, már egyértelműen nem kívánatos személyekké váltunk, mert az a bizonyos ezer font már egy éjszakára sem volt elég. A csomagunkat kitették az ajtó elé, én pedig átcipeltem őket a falubeli panzióba. És bár világos volt, hogy nem lesz több helikopteres sét a repülés a szigetek fölött, Joannal eltökéltük magunkban, hogy a nekker egyszer csak azért is a lesz. Elképzeltük, hogy ott lesz a mi titkos búvóhelyünk, ahová bármikor elbújhatunk a világ elől, és annak ellenére, hogy a szigetről úgy hajtottak el minket, mint a marhákat, megfogadtuk, hogy egyszer visszatérünk. Londonba visszaérve kiderítettem, hogy a nekert tulajdonosa sürgősen el szerette volna adni, mert építkezni szeretett volna valahol Skóciában, és ehhez nagyjából ezer fontra volt szüksége. Tettem neki egy 175 ezer fontos ajánlatot, és három hónapig kivártam, majd kaptam egy telefonhívást. Ha adérte 180 ezer fontot, a sziget a magáé. Arról szó sem esett, hogy ez az ajánlat még csak meg sem közelíti az eredetileg kért három milliót. Azonnal rából intottam, és a nekker a miénk lett. Ám az alacsony ár ellenére is maradt egy apró akadály. A Virgin szigetek kormánya ugyanis kikötötte, bárki is veszi meg a szigetet. Öt éven belül köteles azt felfejleszteni, különben a tulajdonjog visszaszáll a kormányra. Egy új épület felhúzása vagy az ivó víz bevezetése egy másik szigetről iszonyú összegbe került. Én viszont mindenáron vissza akartam menni oda Joannal. Elhatároztam, hogy annyi pénzt keresek, amennyiből mindezt megvalósíthatom. A vakáció végéig a Beef szigeten maradtunk, és ott született meg a Virgin Airways ötlete is. Próbáltunk ugyanis két helyet foglalni a puertorikói gépre, csak hogy a légitársaság járatát törölték. A repülőtér zsúfolásig tömve volt az ott utasokkal, én pedig felhívtam néhány charter céget, és 2000 fontért sikerült egy gépet szereznem. Elosztottam az árat a helyek számával, kölcsönkértem egy táblát, és ráírtam, Virgin Airways, egy út Puerto rico 39 dollár. A táblát körbe hordoztam a repülőtéren, és a chartergépen hamarosan minden hely elkelt. Landolás közben odajött hozzám az egyik utas, és megjegyezte. Nem is olyan rossz ez a Virgin Airways. Ha javítanak kicsit a szolgáltatásokon, könnyedén versenyben maradhatna. Talán meg is teszem, feleltem nevetve. Richard Hamarosan megnősülök. Szeretnélek megkérni, hogy legyél a tanum, mondta egy nap Mike Oldfield. Ez csodás, feleltem. És ki a szerencsés? A pszichológusom lánya, felelte Mike. Mike Oldfield világ életében visszahúzódó és félénk volt. 1976. szeptemberében jelentkezett egy terápiára Welsben, ahol a résztvevőket egyszerre alázták és dícsérték. Számomra ez inkább a Hogyan éljük túl a bentlakásos iskolák és a hadsereg borzalmai című gyors talpaló tanfolyamnak tűnt. Mágnak viszont segített megszabadulni a gátlásaitól, és néhány nappal később már egy zenei magazinnak Roden gondolkodójaként pózolt, szült mesztelenül, most pedig már nősülni akart. – És mióta ismered a lányt? – kérdeztem. – Három napja. – Nem kéne várni egy kicsit? – nem tudok várni, felelte Mike. A lány nem hajlandó lefeküdni velem, amíg össze nem házasodunk. Holnap lesz az esküvő a Chelsea anyakönyvi hivatalban. Mivel Mike-ot nem sikerült lebeszélni, másnap Joannal elmentünk az anyakönyvezetőhöz, és vártuk, hogy megérkezzen a mennyasszonyjal. Nász két faragott afrikai sámlit vittünk nekik, amiket letettünk az épület előtt az utcára, és azokon ücsörögtünk Mike és mennyasszonya érkezéséig. Közben több pár bement mellettünk, és már újdonsült házaspárként jöttek ki. Nekünk viszont egyre inkább elment tőle a kedvünk, hiszen már mindkettőnknek volt egy sikertelen próbálkozása. A hat és fél percenként futószalagon ki- és bevonuló párok látványa pedig csak megerősítette bennünk az elhatározást, hogy nem kötünk újra házasságot. Annyira hamisnak tűnt az egész, ráadásul poritékolni lehetett, hogy ezek a párok előbb-utóbb mind válló peres ügyvédnél kötnek ki. Szerettem joan de nem volt szükségem arra, hogy néhány közhelyes mondattal bizonygassam előtte az érzéseimet. Mike és Sarah viszont aznap megesküdtek. Megkapták tőlünk a két afrikai zsámojt Nász este pedig együtt vacsoráztunk. Igaz, nem maradtunk sokáig, mert Mike szemben láthatóan gyorsan ágyba akart bújni Sarah-val. Másnap reggel csörgött a telefon. Richard, el akarok válni, közölte Mike. Mi történt? Nem élünk össze, felelte olyan hangon, hogy nem kérdeztem többet. Mike és Sara az anyakönyvezetőtől egyenesen a vállóperes ügyvédhez ment, Mike pedig majdnem kétszázezer font vigazdíjat fizetett a lánynak. Azóta sem tudom megfejteni, mi történhetett azon az éjszakán, de annyi biztos, hogy a történelem egyik legdrágább egy éjszakás kalandja volt. 1977-ben a Virgin cégcsoportnak 400 ezer fontos adózás előtti nyeresége volt. 1978-ra ez fél millió fontra nőtt. A The Sex Pistol szétválása után is maradt nálunk néhány tehetséges zenész, a legfontosabb persze továbbra is Mike Oldfield volt, aki a pánk és az új hullám árnyékában is sikeres maradt. Ráadásul két új zenekart, az Orchestra Manoeuvres in the Darkot, és a The Human List is leszerződtettük. Igaz, ezek inkább szinti zenét játszottak. Amíg ez a két banda nem lett sikeres, addig az XTC-t, a The skits és a magazint továbbra is vették. Franciaországban és Németországban is szépen folytak a lemezeink, főleg a Tangerine Dream korongja. 1979-re egy kívülálló számára a Virgin valóban tarka cégcsoportnak tűnhetett. A Vernon Yard szűk zsák utcácskájában lévő irodánkban a Nick által irányított lemezbolt hálózat, a Simon és Ken által fémjelzett lemezkiadó és a Carol Wilson vezette zenekiadó működött. Vidéki stúdiónk is egész jól felfutott, majd megvettünk egy londoni hangstúdiót, amivel ez a terület csak tovább erősödött. Kezdett összeállni az eredeti elképzelés is. Nálunk minden megvan, amire egy rockstárnak szüksége lehet stúdió, lemezkiadás, terjesztés, kiskereskedelem. Emellett beindítottuk a Virgin Book Publishing könyvkiadót is, amely leginkább zenével foglalkozó könyvek, valamint rockzenészek önéletrajzi és életrajzi írásainak kiadását és forgalmazását tűzte ki célul. A Sex Pistols soha el nem készülő albumai helyett megszereztük a róluk készült Malcolm McLaren által finanszírozott film, a The Great Rock and Rock and Roll Swindled jogait, aminek a zenéjét ki tudtuk adni. A film elkészítéséhez megalapítottuk a Virgin Films-t, az irányítását nikre bíztuk. Eközben Nick egy másik vállalkozást a The Venue nevű éjszakai klubot is beindította, ahol egy kellemes vacsora közben a vendégek a mi bandáinkat hallgathatták. A rockzenei ipar egyre jobban alakult, és az is világosá vált, hogy a zenekaroknak már nem elég felvenni és kiadni egy lemezt, mivel a számok népszerűsítésének a leghatékonyabb módját a videóklippek jelentették. Egyes, cinikusabb szakértők szerint még a zenénél is fontosabbá váltak. Ezt a trendet meglovagolva Nick felállított egy produkciós irodát, ahol zenekarjaink elkészíthették saját klipjeiket. A Virgin az általa szerződtetett művészek lemezeinek külföldi és tengerentúri értékesítését is szerette volna megoldani. Mivel egy Nothinghill-i parányi iroda esélye nem túl nagy nemzetközi bandák szerzőtetésére, képviseletet akartunk nyitni tengeren túlon is. A rock az a szép, hogy siker esetén azonnal nemzetközi termékké válik. A nagy multik azért voltak előnyben a Virginnel vagy az island szemben, mert a tárgyalásokon francia vagy német értékesítési hálózatukra hivatkozhattak. A Virgin megtehette volna, hogy nem száll versenybe külföldön a multikkal, hanem csak a brit piacra összpontosít és a leszerződtetett bandái külföldi jogait eladja, ugyanúgy, ahogy eleinte Michael field -el és bár ez az elképzelés költségtakarékosság szempontjából csábítónak tűnt, nekem mégsem tetszett. Az Island és a Chrysalis is ezt az utat választotta. Én viszont úgy éreztem, azért nem voltak képesek növekedni, mert ki voltak téve a külföldi nagyvállalatok kényének kedvének. Ha ugyanis egy kiadó egy másiknak szerződtett át egy bandát, azzal a promóciót is kiengedi a kezéből, mi viszont a brit együtteseink külföldi sikereinek koordinálása mellett más országok zenekarait is át akartuk csábítani a Virginhez. Azt szerettük volna, hogy francia, német vagy amerikai zenekarok is átszerződjenek hozzánk, és a nagy multik helyett inkább nekünk adják el nemzetközi értékesítési jogaikat. Nehéz volt elképzelni, hogy a Vernon Yardi irodánk néhány fő személyzetével versenybe szállunk a gigászimultikkal. Mi mégis úgy döntöttünk, megpróbáljuk. 1978-ban Ken New Yorkba utazott, hogy megalapítsa a Virgin amerikai leányvállalatát. Úgy képzeltem, hogy a Virgin America a londoni irodához hasonlóan fejlődik majd. A Natin Hill környékén vásárolt kisebb házakhoz hasonlóan először Greenwich village ütünk tábort, majd lassan egy nagy központi iroda létesítése helyett az ország legkülönbözőbb pontjain. Chicagóban, Los Angelesben, San Franciscóban és más nagyobb városokban nyitunk irodákat. 1979-ben elutaztam Franciaországba és találkoztam Jacques Kernerrel, a Polygram francia igazgatójával. Senkit nem ismertem még a helyiek közül, így azzal az ürügyjel kerestem fel, hogy egy Virgin Polygram disztribútori megállapodásról tárgyaljunk. Pedig valójában az volt a célom, hogy találjak valakit, aki be tudja indítani a Virgin francia országi lányvállalatát. Jacques Kerner bemutatott a Polygram lemez kiadásért felelős, különös megjelenésű kollégájának, Patrick Celniknek, aki sűrű, kócos fekete hajával és vastag, fekete keretes szemüvegével pont úgy nézett ki, mint Woody ellen. De viselkedésében is hasonlított a színészre. Az első közös ebédünk után órákig kerestük a kocsiját, mert nem emlékezett rá, hol parkolt vele. Patrick elmondta, hogy érdeklődéssel figyeli a Virgin fejlődését, és már 1974-ben fel akarta velünk venni a kapcsolatot, amikor a Cannes Zenei Fesztiválon megjelentünk egy standal, ahol viszont csak egy síelni mentünk feliratot talált. Ezt követően az Oxford i Virgin üzletünkben kezdett lemezeket vásárolni. Imádta Mike Oldfieldet és a Tangerine Dream-et. Jacques Kerner 30 ezer fontot ajánlott a teljes Virgin katalógus franciaországi kiadási jogaiért, megfejelve az értékesítési jogdíjakkal. Mivel a Virginnél akkor nem volt túl sok pénzünk, ráadásul nemrég vettünk fel egy nagyobb hitelt a nekkerre, a legkönnyebb az lett volna, ha elfogadom az ajánlatát. Én azonban, ahelyett, hogy szorgalmasan a noteszembe jegyzeteltem volna a részleteket, csupán ennyit firkantottam bele. Patrick Zelnik, Virgin France Megleptem Jacques Kernert, amikor gondolkodási időt kértem. A találkozó után mindkettőjüknek megköszöntem a lehetőséget, és meghívtam őket, ha legközelebb Londonban járnak, ugorjanak be a lakóhajómra. Petrik egy hónap múlva el is jött Londonba, és felhívott. Együtt ebédeltünk a duendnél, amikor megkérdeztem tőle, hajlandó lenne-e a poligramot és beindítani a Virgin független franciaországi lányvállalatát. Teljesen szabad kezet ígértem neki a francia bandák kiválasztásában és szerződtetésében. Egy szetlire vázoltuk fel üzleti tervünket, Petrik pedig beleegyezett, és egy barátjával Philip Konstantinnal elindította a Virgin Francia leányvállalatát. Philip kisé hányattatott előéletű vadember volt. Heroin problémákkal küzdött, de kiváló zene volt. Míg Petrik az üzletet vitte, ő minden idejét a zenekaroknak szentelte. Ha valakit meghívnak vacsorára, hívott fel Jacques Kerner panaszkodva, miután Petrik felmondott nála, nem illik ellopni az evőeszközt. Elnézést kértem, amiért elcsábítottam Petriket, de ugyanakkor azt is tudottam vele, hogy Petrik önállóan döntött, amikor elindította Franciaországban a Virgin-t. Petrik elmondása után újra átnéztük a kalkulációnkat, és rájöttünk, hogy csúnyán elszámoltuk magunkat. Nem vettük figyelembe az Áfát. Hibás kiskereskedelmi árrést vettünk alapul, és túlságosan nagy párizsi értékesítésben reménykedtünk. De addigra késő volt, hiszen Patrick és Philip már a Virginnél dolgozott. Abban az évben a legjobban eladható banda a telefon volt az első általuk leszerződtetett zenekar. Patrick még évekkel később is csak a fejét csóválta, amikor arra gondolt, hogy képes volt otthagyni a poligram biztonságát egy csőd szélén álló angol cégért. Miközben javában folytak a tárgyalások Petrikkel, visszautaztam Franciaországba, hogy az Arista Records vezető igazgatójával találkozzam. Ugyan a forgalmazásról nem sikerült megállapodnunk, de valami megütötte a fülemet. Az igazgató egy Julien Clerk nevű francia popstárról dicsekedett, akivel az Arista épp szerződni készült. Bár fogalmam sem volt ki az a fickó, de egy pillanatra elnézést kértem és kimentem a mosdóba. Ott felírtam a nevét a csuklómra, majd gondosan feltűrtem rá az ingújjamat, hogy elrejtsem a feliratot. A találkozó után azonnal egy fülkébe rohantam és felhívtam Petriket. Ismersz egy Julien Clare nevű énekest? kérdeztem. Persze, felelte Petrik. Ő a legnagyobb sztár Franciaországban. És most épp nincs leszerződve senkinél. Próbáljuk megszerezni. Mi lenne, ha holnap vele ebédelnénk? a Petrikkel sikerült rávennünk Julian clare hogy az utolsó pillanatban az Arista helyett a Virginnel kössön szerződést. Így két héten belül két nagy lemez cég vét is kivívtam. Patrick és Julian Clare viszont együtt folytatták a munkát, és vagyonokat kerestek a Virgin france és persze magunknak. Kenel New Yorkban, Patrickkel Párizsban, Údóval Németországban. És mi, irodánkkal Londonban, a virgin most már méltán nevezhettük nemzetközi lemezkiadónak. A gond csak az volt, hogy mivel nem volt készpénzünk, a legkisebb visszaesés is végzetes lehetett volna. Amikor újra elmentem a Káczbankba, elegáns cipőt húztam, a hajam sem tekeredett rá a forgó ajtóra, ám ők továbbra sem tartottak engem komoly üzletembernek, inkább csak egy iskolás gyereknek. Még a Virgin tízmilliós forgalmi adatait nézve is csak mosolyogva rázták a fejüket. Ők mind remek popzenészek, ugye? Érdeklődött udvariasan a bank tisztviselője. Tudja, az egyik fiam imádja Mike Oldfieldet, a másik viszont folyton írdatlan hangerővel pángzenét hallgat. Állandóan rá kell szólnom, hogy halkítsa le. Igyekeztem elmagyarázni neki, hogy a Virgin mekkora nemzetközi céggé nőtte ki magát, ahogy ezt forgalmi adataink is mutatták. A bankárok azonban, mintha más számokat láttak volna. Nem látjuk biztosítottnak a bevételeket. Csak egy hónapra előre tudjuk megmondani, mennyi lesz a forgalmuk. A lelkesítőnek semmiképp nem mondható banki elemzések ellenére 1978 végére maga biztosan meneteltünk előre. Angliában jó évet zártunk, rendre felkerültünk a top 10-es listákra, a boltokban pedig szépen fogytak a lemezeink. 1979-ben azonban Margaret Thatcher-t választották miniszterelnöknek, a kamatok a magasba emelkedtek, az ország pedig mély recesszióba süllyedt. A brit lemezeladások 20 év óta először estek vissza ilyen drasztikusan, az üzleteink pedig rengeteg veszteséget termeltek. Kennek sem volt nagyobb szerencséje New Yorkban, mert a Virgin első kislemeze az 50 ezer dolláros marketing kampány után is totális bukás lett. Vonakodva ugyan, de végül úgy döntöttünk, bezárjuk a New Yorki irodát és hazahívjuk Kent. Úgy éreztem, mintha minden ellenem fordult volna, még otthon is. 1979 novemberében Joan azzal hívott fel, hogy süllyed a lakóhajónk. Az történt ugyanis, hogy bekapcsolva hagytam a szivattyút, ami lerobbant, és nem kifelé pumpálta a vizet, hanem befelé. Mindketten a hajóra rohantunk, és a vízben gázolva igyekeztük menteni a bútorokat és az iratokkal teli dobozokat. Miután mindent kihortunk, amit csak lehetett, a vontató úton állva a szomszédokkal azon morfondíroztunk, hogyan menthetnénk meg a hajót. Egyikük véletlenül felborította egy dobozunkat, amiből kiesett egy zavarba ejtő tárgy, egy hosszúkás vibrátor. Ahogy földet ért, bekapcsolt és rezegni kezdett. Majd a szemünk láttára a csatornába cikázott, aztán torpedóként végig siklott a vizen, míg végül eltűnt a szemünk elől a mélyben. – Van valami közöd ehhez, Richard? – kérdezte Joan marógúnyjal. – Nincs. Miért neked van? – Természetesen nincs. A doboz évek óta ott állt a duendén. A vízbe esett vibrátor keltette hullámverés, pedig stílszerűen zárta le a hetvenes éveket. 1980-ban Los Angelesbe utaztam, hogy megpróbáljam néhány amerikai lemezkiadó figyelmét az angol előadókra irányítani. Az út teljes bukás volt. Hiába vittem több demót is, az újdonságok senkit nem érdekeltek. Mike Oldfield viszont népszerűbb volt, mint valaha. Még a nevét is Oldfieldnek írta el véletlenül valaki, ami angolul olajmezőt jelent. Ez találóan jellemezte a Virgin helyzetét. Mike továbbra is a miféltet olajlelő helyünk volt. Rajta kívül persze olyan zenekarokat is megpróbáltam eladni, mint a The Skits, a The Motors, az XTC, a Japan, az Orchestra Manoeuvres in the Dark, egy pillanat, Richard mondta a CBS embere, erre nincs időnk. Nem lehetnének simán csak OMD? Vagy a The Flying Lizards? Udvariasan meghallgatták őket, de csak csekély számú ajánlatot kaptam. Ahogy a Virgin bevételei csökkentek, listát írtam arról, hol lehetne megtakarítani. Eladtam a Dunbite teraszi házat, a pénzt visszaforgattam a Virginbe, aztán még két verdonyardi lakástól is megváltunk, Miközben ahol csak tudtuk, csökkentettük a költségeket. Az egyik naplomban nemrég találtam meg a listát azokról a tételekről, amelyeknél azonnal nadrágszíjat kellett húzni. A lista jól érzékelteti, milyen kétségbeesett helyzetben voltunk. 1. Átütemezni a De Menor stúdióra felvett elzálóg hitelt. 2. Kikapcsolni az úszómedence fűtését. 3 leszerződtetni a Japán nevű zenekart. 4. Eladni a Vernon Yardi házat. 5. Megbeszélni Michael Field-el, hogy később fizetünk. 6. Eladni a lakóhajót. 7. Eladni a kocsimat. 8. Leasingbe adni a stúdió berendezését. 9. Nick eladhatná a részesedését egy kereskedelmi banknak vagy a Warner brosznak 10 eladnia a The Venue Clubot. Egy feljegyzést is írtam a Virgin dolgozóinak, amelyben összegeztem, mely területeken kell sürgősen megtakarítanunk. A jó hír, hogy Young új lemeze azonnal a listák harmadik helyére került. A rossz viszont az, hogy csak 70 ezer példányban kelt el, ami alig fele annak, amit ilyen helyezéssel egy lemez tavaly elért. Bevételeink változatlan kiadások mellett több, mint felére csökkentek. Nick számításai szerint a Virginnek 1980-ban majdnem egymillió fontos vesztesége volt. Képtelenséggel adni a részesedésemet egy kereskedelmi banknak, mert nem ér semmit, magyarázta. A Virgin idén ugyanis egymilliós veszteséget könyvel el. A márka név értéktelen? kérdeztem. Mármint a Virgin? Minusz egymilliót ér. Vágta ránik. Egy banknak az mit sem ér. A british lelany név szerinted számít bármit is. A Virgin kétségbejtő helyzetbe került, és az 1980-as recesszió olyan váratlan lendülettel sodort magával bennünket, akár egy szökőár. Másodszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy néhány emberünktől, egész pontosan kilenc főtől meg kellett válnunk, ami a Virgin Music teljes létszámának egy hatoda volt. Ez a száma arányaiban jóval kisebb volt, mint ahány embert a többi kiadó elküldött, de számunkra így is hatalmas veszteség volt. Nick, Simon, Ken és én hosszú órákig vitáztunk arról, mit tegyünk. Mivel nem volt a tarsajunkban olyan rockstar, akivel slágerlistás lemezt remélhettünk, a Virgin bevételei kiszámíthatatlanná váltak. Kétségbe esetten próbáltuk megcáfolni a Katz bank jóslatát. Újra végignéztük zenekarainkat, de több nevet is ki kellett húznunk a listáról, és el kellett küldenünk a jamaikában leszerződtetett reggi bandák nagy részét is, mert Nigériában egy katonai pucs miatt betiltották a lemezimportot, amely tönkretette az ottani értékesítésünket. Nick és Simon viszonya egyre feszültebbé vált, miközben azon vitatkoztak, mely zenekarokat tartsa meg a Virgin. Nick minden áron meg akar szabadulni a Human list egy szintetizátoros zenét játszó fiatal Sheffieldi bandától. – Arról szó sem lehet – kiáltott fel Simon. – Jelentéktelenek – vitázott Nick. – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább finanszírozzuk őket. – A Human League képviseli mindazt, amiért ebben a szakmában vagyok – vágott vissza Simon, és igyekezett visszafogni magát. – Te csak költöd a pénzt, amit én a lemezboltokban megtakarítok – felelte Nick, és mutató ujját Simon arcába bökte. – Ide figyelj! – pattant fel a helyéről Simon. – Ne bögdösít nekem, világos! A human is marad és kész! Figyeltem Simon és Nick veszekedését, és tudtam, hogy tennem kell valamit. Nick az egyik legfontosabb üzleti partnerem és gyerekkori barátom volt, akivel a student alapítása, azaz 16 éves korunk óta együtt dolgoztunk. Csak hogy Nick mindenen megszállottan spórolt, ami persze logikusnak tűnt egy olyan helyzetben, amikor súlyos anyagi gondjaink voltak. Most azonban újra azt éreztem, ha nem csinálunk egy nagy dobást, ami természetesen újabb költségek halmozásával fog járni, soha nem mászunk ki ebből a gödörből. Nick és Simon civakodása pontra jutott, és engem kértek fel bírónak. Nék legnagyobb bosszúságára Simon mellé álltam, ami fortuló pontot jelentett hármunk kapcsolatában, amely addig remekül működött. Úgy éreztem, kizárólag Simon zenei ízlése húzhatja ki a Virgin-t a slamasztikából, felfedezettjei nélkül csak reménytelen iszabb birkózás marad minden, amit teszünk. Nick viszont úgy érezte, hogy elverjük az általa megkeresett pénzt. Végül aztán mégis visszament a lemezboltokba, hogy még többet sajtoljon ki belőlük. Egy másik megbeszélésen újabb vitába bonyolódtunk, ezúttal a Genesis dobosának szerződtetéséről. 1980. szeptemberében ugyanis Simon 65 ezer fontot akart költeni Phil Collins, mint szólista szerződtetésére. Simon ekkor újra rendkívüli módon bízott abban, hogy a helyes irányba mozdulunk el, és ellenállt Nick minden kétejének és kritikájának. Az, hogy egyáltalán esélyünk volt Phil Collins szerződtetésére, annak köszönhető, hogy belevágtunk a lemez stúdió bővítésébe. Vettünk egy újat London nyugati részén, amit Townhousenak nak neveztünk el. A főépület mögé még egy kisebb stúdiót is felépítettünk, amit alacsonyabb áron adtunk bérbe. A helységnek a megszokott, vízhangot elnyelő, párnázott falak helyett sima kőfalai voltak. Amikor Phil Collins úgy döntött, hogy szóló lemez készít, nem engedhetett meg magának drága stúdiót, ezért kibérelte a mi Stone wall Nagyon tetszett neki az a dobkíséret, amit ott a stúdióban az In The Air Tonight című számhoz rögzített. A zene egészen fantasztikusan hangzott. Phil közben összehaverkodott a hangmérnökökkel. Rövidesen már Simonnal tárgyalt, és mielőtt még észbe kaphattunk volna, már készen állt, hogy szerződést írjon alá velünk. Nick arra kérte simon Komoly értékesítési és piackutatási elemzések alapján próbálja meg kiszámolni, mennyit adhatunk el Phil szólóalbumából. És bárnik azon aggódott, hogy a Genesis rajongók nem veszik meg majd a lemezt, Simon elmagyarázta neki, ha a Genesis rajongók 10%-a megveszi Phil első szólóalbumát, már azon is nyertünk. Elnézve a sok adóságunkat és a többi zenekar elkeserítően alacsony eladási mutatóit, tudtuk, hogy hazárdírozunk. Nick mentségére legyen mondva, végül hozzájárult Phil Collins szerződtetéséhez még úgy is, hogy az előlegre a boltok kasszájából vette ki a pénzt. Phil később elképesztően tehetséges zenésznek és énekesnek bizonyult. Remek hangja volt és tartalmas, egyedi dalszövegeket írt. A Genesisnél jóval nagyobb sikerek vártak rá. Közben a New Musical Express megszellőztette, hogy a Virgin Music anyagi gondokkal küzd. Ha a Káczbank olvasta volna a lapot, ami persze kétséges volt, akkor kétszer is meggondolta volna folyósítenekünk nekünk további hitelt. Ezért azonnal írtam a magazin szerkesztőjének egy levelet, amiben ez állt. Mivel a legutóbbi számunkban arról beszéltek, hogy pénzügyi gondjaink vannak, nyilván megérti, kénytelenek vagyunk beperelni a lapját azért, hogy a kereskedelmi bankok helyett az önöktől kiperelt kamatmentes pénzt vegyen fel. Habár a New Musical Express meg sem közelítette a Financial Times-t, mégis úgy éreztem, az ilyen hírek elterjedését csírájában kell elfolytanunk, különben láncreakciót váltanak ki, különösen akkor, amikor tudtam, hogy van valóság alapjuk. Néhány hónappal a The Human Leisure-ről és a Phil collins szóló vita után két olyan éjszakai szórakozó helyet érintő üzleti lehetőség akadt az utamba, amelynek nem tudtam ellenállni. Az egyik a Kensingtoni Roof Garden volt, amit 400 ezer fontért árultak. A Virginnek persze nem volt rá pénze, de a Roof Gardenbe szállító sörfőz, de tulajdonosa kamatmentes kölcsönt ajánlott, azzal a feltétellel, hogy továbbra is tőlük rendeljük az italokat. A másik klubba a Heaven volt, egy ismert meleg bár a Charing Cross Stationnél. A klub tulajdonosa a van Vanessa egyik barátja volt és olyan embernek szerette volna eladni, aki továbbra is meleg klubként működteti. Annó a tanácsadó központban végzett munkám alapján ezen a téren engem megbízhatónak tartott. Az irányára félmillió font volt, de a sörfőzde tulajdonosa itt is felajánlotta a kamatmentes hitelt, ha tőle szerezzük be a készleteket. Fogalmam sem volt, miért nem akarta ő megvenni a két klubot, de a magam részéről lecsaptam a lehetőségre. Tudtam, hogy Nick nem támogatja majd a tervemet, ezért úgy írtam alá a szerződést, hogy ő nem tudott róla. Természetesen tombolt, amikor kiderült. Azt mondta, csak elherdálom a pénzt. A két klubban csak újabb egy millió a magunkra vállalt kockázat, és úgy vélte, ezzel a húzással végleg tönkreteszem a virgin -t. Ez a padlóra küld minket, jelentette ki. De nem kell kamatot fizetni, magyaráztam. Ingyen pénz. Ha valaki egy Royce Royce-ot ajánl neked egy mini áráért, bolond lennél nem elfogadni. Semmit nem adnak ingyen, főleg nem pénzt, mondta errenik. Ez az összeg még kamatmentesen is adósságot jelent, amit nem tudunk visszafizetni, ráadásul már enélkül is padlón vagyunk. Ez ingyen pénz, ágáltam tovább. És azt hiszem, igenis van, amit ingyen megkaphatunk. Nik annyira vehemensen ellenállt, hogy világosá vált, hogy útjaink el fognak válni. Ő úgy gondolta, a csőd felé navigálom a Virgin-t, és szerette volna megmenteni a cégben birtokolt 40%-át, mielőtt túl késő lesz. Én a magam részéről pedig a régi barátságunk ellenére az utóbbi két-három évben elégedetlen voltam a munka kapcsolatunkkal. Nick mindig a legjobb barátaim közé tartozott, de ahogy a Virgin növekedett és tulajdonosból kiadó lettem, úgy éreztem, Nick nem nőtt fel az új helyzethez. Ő persze azt hitte, egyikünk sem, amiben talán igaza volt. Nik neve még a lemezborítókon sem szerepelt, amit nem is bánt, mert nem szívesen barátkozott a zenészekkel úgy, mint Ken, Simon vagy én. Mindig is gyanítottam, hogy Nick puritánsága miatt minden üvegpesgő árát kidobott pénznek gondolta, még akkor is, ha az később busásan megtétült az ünnepelt új zenekarunk sikerei révén. Úgy éreztem, Nick állandóan megakadályoz abban, hogy elérjem a célom, ami persze gyakran anyagi kockázatot jelentett, ha egy új zenekarba szerettem volna befektetni. Kapcsolatunkat jól jellemzi, hogy Nick 1977 óta egyszer sem jött el a céges sítúrákra. Én mindig is arra törekedtem, hogy a Virgin dolgozói jól érezzék magukat, ezért akár még magamból is hajlandó voltam bohócot csinálni, ha a hangulat javításáról volt szó. Nick ezzel szemben képtelen volt élvezni az életet. Közben olyan jól ismertük egymást, hogy egész regényt írhattunk volna a másik jó és rossz tulajdonságairól. Végül beláttuk, az lesz a legjobb, ha még időben szétválnak útjaink. Úgy gondoltuk, hogy továbbra is barátok maradhatunk, és nem várjuk meg, amíg kiengesztelhetetlen ellenségekké válunk. Egy másik banktól felvett új kölcsömből kifizettem Nick Virgin részesedését, aki a készpénzzel együtt még a cégcsoport által a legkedveltebb részeit, a Scala Mozit és a filmstúdiónkat is megkapta. Niket valójában a film érdekelte, és miután szétváltunk, a Palace Pictures megalapítása után filmkészítésbe fogott. A tehetsége miatt hamarosan olyan remek művek kerültek ki a keze közül, mint a Farkasok társasága, a Mona Lisa, vagy az Oscar Dia sírójáték. Miután megállapodtunk a szétválásról, Nikkel megöleltük egymást és kibékültünk. Mindketten elértük, amit akartunk, így a kiválása megünneplésére hatalmas partit rendeztünk a Roofgardenben. Sok tekintetben a lehető legjobb megoldást sikerült kidolgoznunk. Továbbra is jó barátok maradtunk és gyakran találkoztunk. Onnantól kezdve Nikki 40%-a az enyém lett, és tudtam, Teljesen mindegy, hogy valaki egy csőd előtt álló cég száz vagy hatvan százalékát birtokolja. Még számításai pedig bejöttek. Ugyanis 1980-ban a Virgin vesztesége már ezer font volt.